Втората идея, майстер Ехард, за бездната, т.е. безкрая, наречена още пустотата. Безната е предвечна, времето ни я вълнува, вечността ни я безпокои. Тук се сещам, че учителя казва на едно място в третия том на храма след време, че има същества, които трябва да се спасят и от вечността. В бездната нещата не съществуват. Там те са само идеи. За да почнат да съществуват, те трябва да са сътворени, т.е. ограничени. Те трябва да слязат. Бог е изтръгнал нещата от тяхната нулевост и затова те съществуват. Бездната е отвъд всяко разумно слово. извън всяка разумна словесност. Безната е мълчание, могъщо мълчание, безграничен покой и безветрие. Безната е прайизвор на всичко. Тя е чиста, пустота и безплътност. Безната е единствената опора, на която се опира всичко. Единствената твърд. Бог живее във вечността и времето, но тук Той е ограничен. Той е слязал и излязал навън. А вътре в бездната Той е абсолют. Там не е Бог. Там Той е абсолют. И тук, именно тук Той е вкоренен и цялостен. Бездната се оглежда само в бездна. Бог е наистина велика тайна и мистерия. Безната, това е абсолютната, това е абсолюта, в, пълно, в пълната му неизвестност, която ние наричаме още неведомост, а толтеки го наричат третото крило на орела. Следващата лекция ще говорим и за третото крило на орела. Колкото повече се издигаме към Бога, толкова, толкова повече получаваме разумно слово. Светлина, получаваме път, получаваме същност. Но когато вървим към безната, всичко това, всичко друго, трябва да го изоставим. Безната налага една абсолютна безсловестност. Тя дарява един неведом спомен. С такъв спомен са дарени най-вече 24-те старци. Те са били дарени с изключителната среща не с Бога, а среща с Абсолюта. Това е разликата. Докато Бог е казал, аз съм този, който съм, то за Абсолюта, това не може да бъде казано. Той надминава всички мерки и не може да бъде ограничен и назован, дори и с това, това е, което аз съм. Бог е любов, докато Абсолюта превъзхожда това. Разбира се, Той е слязал в Бога като любов, за да стане достъпен. Тъй като е абсолютно недостъпен и е абсолютно неведом. Затова Той не е нито наш, нито ваш, а, както казах, О, велика мистерия. Даже не е тайна. Казвал съм ви, има загадки, тайни и мистерии. Загадките са за обикновените хора, учените да се забавляват. Тайни са за духовните хора, а мистериите са за синовете, Божии, старци, богове и въобще изключителни възвишени същества. Абсолюта Бог има качества. Абсолюта няма качества. Няма ограничения. Той е неограничен. Тук във връзка с мистерията искам да кажа, че Бог е неведом, а не отче наш или отче ваш. Тоест, не се води с никой, но Неговото единство трябва да се търси. Той живее в бездънен покой, докато Бог твори и създава неща. Абсолютът не твори. Той е отвъд това ограничение. Той е скрит в своя безпределен древен покой. Той е бездънното праоснование. Той е праизвора, слязал надолу, като Бог, като ограничение, като извор, като източник, като достъпност. Така, това беше майстере